samo da fotografišem, a u pravostavnoj da se sjedinjujem, da se prihvršujem. Živim Bogu! Zato, pošto primim od sve to prihvršite, se, bratvi i sestri, da živite dostojno u Boga se da se popravite životom i vrlinom, a Gospod će pomoći Majka Božija. A ako pođemo sa svetim pričašćem u grijev braća i sestre, onda bolje da se i mjesmi. Ko posle primanja svetih tajni svjesno griješi. Na razne načine sad da ne nabrajamo sve grijeke. Griješimo mnogo i smrtno tom čovjeku braća i sestre. О, как покаже свято Еванngeе, да се воденичний камен ob'сірат i да фототоне у дубу морку. Зато aj празник зашtitимо страженням браче і сестрви. Заштитиимо се страхом Божжим, odдон них суjetних баива i суjetnog наči на праздновання. Свіко Ису се приpremюили за причеще koji su postili ovaj bogorodični poz, koji su se ispovijedali kod svojih sveštenika, omili svoje grehovne rane, koji su se vezali za pravoslavnu ispovijedanje vjere, ne miješajući svoja srca ni sa kakvim otrovima lažnih vjera i lažnih učenja, koji će posle pričešća ostati vjerni presvetoj bogorodici i saboru apostola i mučenika, pa makar trebalo i krv da se provije za vjeru, jer danas se mi krvlju pričašćujemo, koja je izlivena na krstu radi naše krvi, to jest radi našeg života. I dostojem pričasnik samo je onaj koji je spreman svoju krv da prolije za svojega Boga kako su naši cveti oci i džedovi preci izlivali krv i natopili ove naše zemlje i osveštali je krvlju i ova zemlja nikad neće biti tuđa dok pamtimo krv mučenika, ako je zaboravimo i ako se nedostojno budemo pričeštivali Vraćo i sestre, nestaćemo od uvaćena svjetlovi iz ovoga hrana i iz ovih naših prostora. Zato, sa strahom Božijim, vjerom i ljubavom pristupite s tim što će jedan puti biti ovdje, a drugi, kome ćete vi napraviti mjesto Biće ispred hrama Obratite pažnju Sveštenici u putirima Drže prečistu krv i prečisto tijelo Zato nemojte Nagoje poteze da pravite U blizini putira Nemojte da se gurate Budite strpljivi je u ovom trenutku Mi považemo ispit Sad nas nebesa posmatraju Sad gleda majko Božjo, sad gleda tvoj anđeo čuva, sad te gledaju oči anđela i Mihaila i Gavrila, sad te gleda Sveti Sava. Sad te gleda Sveti Vasilije, jer u ovom trenutku baš u ovom otkriva se sadržaj našega srca, da vidimo kakav si kad stojiš pred Богом, пред Putivom da vidimo gdje su ti misli sada. Jesu li vezane za tu čašu života ili ulebdiš i tražiš utjeku negdje drugo? Da li pričaš ili se moliš? Sa kakvim nastrojenjem srca pristupaš da se dotakneš ne haljina, nego samoga tijela i same krvi? Jer povjerit nam i biti braćo i sestre. S kakvom se vjerom pričešćujemo, tako će nam i biti danas. Daj Bože, molitvama presvete, gladičice, bogorodice, da nam svima ovo pričešće bude na duhovnu radost i veselje i na spasenje, a ne na sud, niti na posliju. Amin.